що не можна вірити людині, котра двічі на місяць змінює свої переконання. Нарешті в сім'ї і в школі нас вчили порядності, і тому Онищенко не місце в університеті. Коли зала на мої слова гримнула оплесками, Онищенко схопився зі свого місця і кинувся до дверей. «Уго, і тебе теж після цього вигнали», не терпілося начальнику пристані. «Нє, мене вигнали трохи пізніше». Зайшла санітарка і сказала, що до начальника пристані прийшла дружина. Жінка зайшла, а всі так і залишились лежати під колдрами. Вона не принесла нічого з харчів. Лише випрані труси, майку й шкарпетки. Саві здалося, що вони чужі між собою, і не мають дітей. Нічого поміж себе не говорили, хіба що... Ось я тобі зміну принесла. Давай. На, оці банки забери. Давай. «Ну, то я піду», – він не обізвався, і вона пішла. І Сава продовжив розповідати, за що його вигнали з університету. Був останній день моїх весняних канікул. Сіли ми всією сім'єю за стіл, батько, мати, сестра з чоловіком, брат мій менший та ще двоє його друзів і мій товариш. А вже батьки повставали, а ми собі випили по грамі 500, поспівали і пішли до клубу. Толік Вересенко, мій товариш з дитинства, якраз оце нещодавно цивільну форму натяг, демобілізувався. Побачив він у коридорі Івана Беня. Той вже був бригадером польової бригади, ну, партійний і все там таке. Почав Толік в'ясовувати, чому Іван не давав Толіковій матері коней дров привезти, як Толік був на службі. Ну, я ще по старій пам'яті з Бенем не привітався і зайшов у клуб поскрипав на баяні. Виходжу перекурити. На дорі темновато. Клубні вікна трохи розвіюють темінь, але далі на стовпах лампочок нема. Бачу, недалечко від клубу, хлопці табуном ходять. Я спокійно підходжу, бачу Іван Беньо, мого молодшого брата, заміряється ногою вдарити, а брат вже лежить на землі боком. Хтось його, мабуть, ззаду ногою підбив, бо він у мене цупкенький хлопчак. Я вже не роздивлявся довше, хто там далі з ким тягається, ще й стара злість наверх підійшла. Хапаю беня за груди, обкручую навкруг себе, хоча він за мене вище, але я в армії з мужнів і підкачався, провів його кроків з п'ять по дорозі, поки зноровив повалити якраз у калюжу. Він повернувся на живіт, та став зводитись на вкарачки. Манатки всі на спині закотились, а я його з усього маку, по крижах, по крижах. Ще й брат підскочив та ногою в мармизу раз устиг. Тут нас її розтягли. Знаєте, як у селі Бійка, то всі табуном ходять. Дівчата вищать і відтягують від гурту своїх наречених і братів. Шум, гам, Все ніби коливається туди-сюди, туди-сюди. Я розгорячився, хлопці радять тікати, а я стою, дурень. Підходить Іван Горбатюк, якийсь мій далекий родич із пов'язкою дружинника. Тягне мене в сільраду. Я ще й йому з усього маху заліпив під око. Ходив він із синяком тижнів зо два. Ну, коротше, відсидів я п'ятнадцять діб. Крутилися вони, щоб тюрми мені впаяти. Та одне випадкове знайомство допомогло. Приїхав я в університет... А згодом і папірці з міліції прийшли. Ну, тут тільки того і чекали. Свою відсутність я ще міг якось владнати. Старостою на курсі був, вчився навідмінно. Сам облік відвінування вів. А от папірцям нічим не міг зарадити. Бо в них що я побив бригадира, комуніста, родича депутата Верховної Ради за Глади. Ну, це вже голова Сільпо по старій пам'яті постарався, та ще й за сина. Ходила тоді і моя сторона до них миритись. Сам я не ходив, але мати ходила. Так ніхто з них і не згадав моєї до них добрості, коли я їх простив, як вони втрьох хотіли мене прибити біля клубу. Як не повезе. Ось якраз у цьому місці мої супротивники молодості її денні, теперішні один одному руки потискали. Ще не встигли наказу про моє відчислення повісити, а комендант забрав постілі виставив з грутожитку. Зразу Славу обіцяли потримати на стаціонарному обстеженні тижнів зо два, але випустили на третій день. Може, просьби допомогли, бо він казав лікарів, що жінка ось-ось має розродитись, але окрім того, лікар ще й довідку дав для амбулаторного лікування.